«Звісно, байдуже, твоя правда, а жінка знає, але вона нікому не покаже, дзузьки, хоч би вогнем її пекли». «Пані Барабашеву я знаю», — усміхнувся призно Богдан. «Славна в тебе, дружина, серед білого дня і свічкою такої не знайдеш». «А що, і тобі завидно?» — вихваляв Барабаш дружину. — Такий не знайдеш. — І папери береже, як зіницю ока. Так що ви, куми, не турбуйтеся. — Хай береже, — заспокоїв Осавула Хмельницький. — А ми ще раз вип'ємо поповній, щоб вік наш був довгий. — Я, куми, — махнув рукою Барабаш, — Уже сити, по горло сити. Е-ні, старі люди кажуть, пий, їж, поки рот свіж, умреться, все минеться. Воістину минеться, значливо підніс пальця вгору барабаш. Усім нам минеться. Богдан наповнив ще по Михайлику, подав один барабашеві. Той припав до посудини, злігши грудьми на сіл. Вино текло йому по бороді, по сорочці, виливалось на стіл. «Нехай піде лихому на шкоду, а нам...» Барабаш поклав обажнілу голову на руки і натужно захрупів. «А нам недобро!» Докінчив Богдан за барабаша. Потім відчинив віконце, кинув яблуко на омшаник. Звідти виглянули вишняк і бурляй. Хмельницький жестом запросив їх заходити до катраги, і приятелі не стали баритись. Вони скочили в катрагу, витягли барабаша за столу і поклали на скрині. А далі що? Обернувся до Хмельницького бурляй. «Папери в шкатулці, закопані біля воріт», прошепотів Богдан. Той гаразд зрадів Вишняк і відразу заходився знімати з руки Барабаша перстень. Потім вийняв з кишені його кунтуша носовичок, передав Богданові «Віддай перстень і носовичок Джурі, хай же мчить до пані Барабашевої і привозить шкатулку сюди. За хвилину Джурамчав уже до Чигирина. Розділ 6. Олександр Конецьпольський, староста Корсунський і Чигиринський. Зібравши кілька приватних хоругов, що складалися в основному з безхатніх і незаможних нереєстрових козаків, наприкінці жовтня вирушив на понизя Дніпра. В Водночас Комісар Шемберг з реєстровими полками і частиною польського війська попрямував під Лебедин, щоб там отаборитися в лісі і перегородити шлях кримчакам, якщо вони здумають напасти на порубіжжя. На останньому привалі перед Лебедином Хмельницький вирішив зустрітися зі своїми однодумцями, маючи намір погодити з ними остаточний план виступу. Роман Пешта, що не спускав очей свого недруга, помітив, як Богдан, не розсідлуючи коня, кивнув джурі і попрямував стежкою глиб лісу, в напрямку Куликової корчми, яка знаходилась за милю від чорного шляху на краю невеличкого села Грушівки. Слава Богу! перехрестився винюхувач і Стримголов кинувся до мачули. Того дня старий кулик, який завжди в обідню пору, спокійно дрімав за шинквасом. Відвідувачів у буденні дні було небагато. Гроші лежали в надійній схованці, чому б і не дати собі перепочинку, адже в інші дні доводиться не спати ночами, прислухатись до кожного стуку і шериху, з хвилини на хвилину чекаючи розбійників. Перед заплющеними очима корчмаря пропливали навантажені кримською сіллю і донською осетриною чумацькі мажі, майоріли сині й червоні козацькі жупани, простягались десятки порубцьованих жилових рук, що науперебій титіли йому польські злоті. Він кидав ці гроші в торбинку. Золото стихать звеніло, лоскотало і ніжло його слух. Кулик солодко потягнувся, розплющив очі. Перед ним, поклавши руку на пістоль, що стирчав за поясом, стояв розчервонілий козак. — Я бідний шинкар, пане! — пробелькотів переляканий кулик, затуляючи обличчя руками. — Замовкни блазню! — зашипів козак, оглядаючись на двері. — Маєш там, — він показав на ванькірчик, надійну схованку, таку, щоб звідти чути було все, що тут говорять. Він дістав з кишені злотий, кинув на стіл перед кулаком. Маю, маю! — заквапився врашен Хай пан козак іде зі мною! У Ванькірчику в широкій ніші за грубкою стояла старенька шафа. коли Кулик відчинив двері, відхилив спинку. За нею з'яяла темна дірка. Лізьте, пане, туди! Я поверну спинку назад, і вас ніхто ніколи не знайде. Тільки ж як всі порозходяться, щоб зразу випустив». — застиг його козак. — Знаю, знаю, пане, ховайтеся швидше, хтось гомонить біля шинку.